Vența, cititor de proză Talisman de ceară Bandajăm zilnic confuzii, iluzii, contuzii, purtăm talismane de ceară amară, ego de sau călimară, și spargem pahar în baghii ce de amor din Când viața răstoarnă mereu pe cărare aceeași iluzie, aceeași vitare, cu are de cum. Cuvinte troenite. Putem cu la cuvintelor. Zăpezile de odinioară își dorm troienele în palmele vește de-ale timpului în care tu îmi șopteai, iubito, mie iarnă. Au amurgi vulcanii în visele călei de piatră măcinată, iar zarea fierbe în nori zăpezile uitării. Ametist mi-a răsturnat balanța cu vise de indoare născute, lung de cristal turnând la rădăcina ochiului. Mător poverile arzând de a vieților trecute prin săgeți și îmi crește în sânge jarul, o travă de senin ai picura pe cerul împiepriți și spateri de lumină ai reîntors din spin. Ești demonul călău ce aprinde rugul inefabil cu șoapta măcitoarea unei aripi ascuțite. De ce frânzarea cu pași de inim răstignite? De ce îmi sparge coul cu glas de clopot moale? De ce -mi prins aprinzi cerușa cu pana fenuxului a dormit? Sau poare nu știi tu nimic din tot ce i durerea spinilor de roză crescuți în ametistul ființei? Delilor fei Am trecut unul pe lângă altul, precum vapoarele în derivă. În optoar ne-am privit pentru o clipă ce și-a găsat la lacrima în soare după un viață de exilare, și ai devenit astrala mea furtună și stelele mureau stâmpit cătând către către lună vreo clipă în care m-a iubit. Și nebunia mea amară pe Nero însuși întreceam și într-o întrecere bizară chiar iadul tot îl prindeam sub talpa Sfinților Arhom, sub Dumnezeul Cel de Ceară. Rupându-mi îngerii în bucăți, îmi iar crucea milenară și mai bucifcam încă o dată iubirea prin altar păvânt, pe un altar păgânt, perând din nou codată o dată moartă, eu liniștit al să rămân. Dar ce folos de Dumnezei și ce folos de atâtea ploi când ia plin e de orfei și în iubirea înapoi. Călcăm cu toți pe aceleași șarpe, precum euridice, acel din ca... infernul tot e plin de harpe, dar versul lor e ignorat. Obsesie. Sunt un veșnic atlas, purtându-și pe umăr iubirea, o bulă de săpun, un fund de cenușă dintr-un ancestral vulcan ce ai erupt cândva într-un eden iluzoriu. Din lava sa a răsărit iadul, din iad ai răsărit tu, o umbră palidă închisă într-o bulă de săpun, mușcând din umerii poetiei mele precum Adam din mărul blestemat. Sâmburii nu mor sunt o floare de cireș. Îmi scutur petalele peste iarba plăpândă din visele tale. Cândva am să mă ascund într-o cireașă pe ram și am să arunc pe oborul visului tău. Ai să mă recunoști sau ai să lași iarba să mă sufoce cu rădăcinile amare? Toamna sângelui meu la răscrucea inimilor noastre, sângele încheagă pasul peste cerul tumefiate de atâta zbatere de aripi. Fuioare de nori ascuțiți își candrânează apa în stolul blumării de întrebări fără răspuns. Toamna împlouă în sânge cu urmele pașilor tăi, amintiri scrivite în teascul altui timp. Din semnele de întrebare au mai rămas doar punctele suspendate pe o ramură de gând precum ultime frunze ruginii notând prin toamna sângelui meu. Glaceațiune Sunt tristă precum lumânarea ce arde la căpătâiul iubirii mele. Fantomatic mă bântuie gândul strigându-mi, spune, vin. Iubirea mea se naște mereu neviabilă, mereu cu aceeași uchialbaștrii. Polimagnetice a inimii mele s-au inversat, prevestind o nouă eră glaciară, medereze topite zac sub ploaia unui dor rece, iluzoria trantidă mitică. Iubirea, cel din urmă m-am mult înghețat, zace neputincioasă înghețarul inimii tale. Nu mi-apășește cu același pas de form. E doar un alt potop. Și sunt tristă. Delir de cucuvea. Îmi aștern norii pe genunchi și îi disec picătură cu picătură. Ai trebuință de genunchi impermeabil, îmi strigă în zeflă mea un pulger. Îmi așez pulgerul după ureche și începe a cânta un marș Bineînțeles, tot după ureche. La strea și la frunzelor moarte, două cucuvele se înterechează amar. O fi vreun semn, îmi zice moartea, agățându-și coasa într-un bloc putred. Genunchiul îndevine dintr-o dată un pod croit din sticlă mată și norii cercuțite, boante, picătură cu picătură. Doar fulgerul mai cântă cetișor cu glase cu cuvea de lir. Moartea unui tic-tac Tic-tac Aceeași perfuzie de albastru împietrit, când unul prin venule staractitelor mute, poartă prin sânge daimul tău mercurial. Pluturi ceanotici în fițul forii nopții se țes în cercuri peste geamul de gheată, între două clipiri, și arpele curge cu un cap din o gândă în alta, înghițind următorul da. Bine raund. Mama, când mi-ai prins lumea la butoniele, de ce nu mi-ai spus care spin? Credeai că laptele tău să mi tăpăcească palma sau că brațul tatăi în va fi al Nu plânge, mamă, că în sângele meu nu mai sunt randafiri fiir de murit, închide ușa și poate mi spinul din călcui. Era paradigmelor. Era o altă eră. Era aceea în care vulcanii se ascundeau sub întindere nesfârșită de ape și se simțeau neputincioși. Apa li se părea infinită, veșnică, era un fel de alfa și omega, un Dumnezeu al lor ce apăsa. Apoi, tăcerea urlă prelung și dintr-un oftat se revărsă lava roșie, la și sinuos, precum un șarpe de foc. Apele fierbeau. Alpa și Omega deveniți doar un nor plumburiu. Vulcanii căutau țărmurile de granit strigând în sânge. Dumnezeu a murit! Trăiască Dumnezeu! Animus et anima Roate de ape arzând de mișcare ce-ai ne cuprins un sămânță, oprește te pentru o clipă secunda și oglindește-mă pe mine, mie însemn. Încotro te răsfrânși ca neluca și nu vezi că tu ești eu reflectată, oceanul este o plină apei tale, iar focul tău în jarum se pierde. Suntem doar străvezii reflexii ale propriilor noastre animus et anima. Alchimia lui Parsifal În cupa întunecată a lunicelei noi, soarele își varsă alchimicul aur. Toate sunt unul răspând peste doi, șapte, resavi sau e balaur. În pântec de lună să de soare, lumini luminice sapă în lut. Totul se scurge dinspre izvoare, nimic nu e nimeni și nimeni e mult. De ale timpului Mi se pare mie sau timpul și de o arită. Băi, care mi-i pușcară timpul cu plumb de argint? Nu strigară clipele vâslindu-și ceasul înainte și nu o strigară orele ce tocmai a fost un dar la premii. Ba, noi, ziseră bolcom anii, făcându-și siesta pe plaja udă de amintiri colorate. Roiala albă Era mult prea târziu, iar tu jucai poker pe cuvintele din perete. Aminte, la masă tăceri, froloos mereu cere blind, între două bătăi de inimă, se intra ful, te dame, și ai plusat, ai pierdut, nu știai că te are roiala la albă? Lutul de altă dată. Doamne, câte potopuri vor fi trecut peste lutul din care m-ai modelat și câte even vor fi plâns cu ochii mei, cât o nu m-au închis în vreo carafă sau un ciorf, pe prinspa câtor vetre n-am hrănit pruncii de altă dată lutul de astăzi.